Вторник е всъщност деня, в който в Съединените Штати се правят последните изказвания пред съдебните заседатели, 12-членото жури, което ще реши дали Тръмп е виновен по едно от криминалните обвинения или нямат достатъчно основания за да го обяват за виновен и да издадат присъда. Ще бъде ли осъден Доналд Тръмп? Повечето експерти не вярват в това, са част от водещите заглавия в Съединените световната преса и какви са възможните хипотези за изход от делата срещу Доналд Тръмп. За това сега ще говорим с професор Олег Йорданов, професор по физика, математика, човек, който обаче е изкушен и разбира от американския политически живот и особено от президентската надпревара. Здравейте, професор Йорданов. Добър ден, благодаря за поканата и за възможността да поговорим. Ами хайде да припомним какво точно е обвинението. Това е важен въпрос, защото често дори тук се обърква, че а, делото е за плащане на пари на бивша порно звезда просто да си мълчи, а всъщност това не е така. А истинското дело е за фалшифициране на документи, документи свързани с това плащане, което всъщност е като криминално престъпление в допълнение. Прокурорът обвинява Тръмп, че се опитал да скрие от а, американските избиратели важна информация, с която ги е лишило от възможността да вземат правилно решение при изборите. Става въпрос, разбира се, за изборния процес през 2016 година. И последното обвинение е в а, опит за данност на измал. Общия брой обвинението е 34, но те са за отделните документи, с които Тръмп всъщност е платил на тогавашния си адвокат и човек за всякакви дела, Майкъл Коен, иначе тези плащания са от един и същи тип. Де факто, едно е обвинението е едно, само че е разделено зависимост от това колко пъти е плаща. Нека да припомним какви са фактите и историята преди да се стигне до тук, до този въпросен вторник, в който трябва да бъдат представени чути последните пледуари от двете страни. С историята е е много дълга, тя почва от 2006 година, през която Тръмп се среща на някакъв голф турнир за знаменитости, близо до Тахо, това е много скъп а, курорт в Невада, се среща с Торми Даниел, между другото, това не е истинското име, порна актриса, това е циничното име, истинското и, и, име, е Стефани Клифорд, и там а, той е поканувал на вечера първо, след това в а, луксозния си пенхаус, правят секс, това са нещата, които всички говорят. <laughs> По това време той е водещ, 2006 година пак да кажа, той е водещ на предава по телевизията, което се казва Чиракът и това е вид, а, не, не, вид от, от плата. Важното се каже, че през това време той вече е бил женен за Мелания и 2005 е свадата им и тя е била бременна. Един детайл, който ми се струва, че е важен. Много от последователите на Доналд Тръм всъщност се оплувават на така наречените традиционни семейни ценности и виждат в него истинско така на твърдостта на семейството, машкария в случая, как е, тази идеология и тази вяра в Тръмп се съчетава с е, историята, която всъщност води и до този елемент в съдебното дело също Тръмпа, именно секс с порно актриса по време на негов иначе редовен брак с друга жена, Мелания, в случая. И след това предполагаемо заплащане за мълчанието на въпросната порноатриса. Това е много всъщност важен въпрос. Разбира се, формално той и защитата му подричат, че изобщо имало такова нещо, но едва ли има човек, който да не го вярва, защото тя не е единствената. По време на делото и на изследването, стане известно за друго плащане пак от Майкъл Коен. Около 150 хиляди долара на бивша плеймейтка на Плейбой, която се казва карен Макдугъл. Така че никой не вярва, че това наистина това отричане е правилно. Но е интересно как мислят наистина поддръжниците на Тръмп, особено тук. И през тези години излезаха много важни неща. Едно от първите неща, които аз поне се запознах, е от една. Ветеран журналист, която в момента е пенсиониран, но все още прави интересни разследвания, Джуди Уудров, бивша водеща на, на публична телевизия на Съединените щати, която по време на предварителните избори в Айова, беше седнала на разговор с един от най-важните там и влиятелни поддръжници на Тръмп и евангелист, ръководител на, на евангелистско общество в Айова. И тя буквално пряко се опита: Добре, вие бихте ли дали Тръмп на децата и на внуки? Си, като житейски пример. <съща> житейски пример, той каза, о, не, разбира се, не разбира се, в никакъв случай. Е тогава, защо работите за него, той каза, той каза, нещо много отсвайващо, според мен. Вие знаете, че Господ намира начини да свърши важни неща с не много вярващи хора. Това беше официалното обяснение. По-късно имаше и друго много интересна книга, която излезе в края на миналата година от а, журналист, който се казва Тим Алберта, син на пастор на голяма църква в средния запад на Съединените щати, който обаче е много притеснен от така безрезервната подкрепа на евангелистите специално, пъти на другите от другите църкви на Тръмп, защото смята, че това ще навредива дългосрочно на религията в Съединените щати и той беше направил едно много сериозно изследване в няколко кощата и го отразил в една книга, която се казва Царството, властта и славата, американското религиозно движение. Във времена на екстремизъм. Тази книга е нали, алегория с библейската история, но в нея е много ясно се казва, че това е масово вярва. Че едва ли не Тръмп е уръден в ръцете на Господ, който не е религиозен и той поради това може да направи разни неща, които друг човек не би могъл да направи. И директно масово го сравняват с Персийския цар. Вярвайте ли, ли не? С, с Персийския цар Кир, който освободил евреите от Бренонското пленничество в Библията. Особено е този наистина комплекс, който опира до религиозни вярвания, но в крайна сметка говорим за човек, също когато има дело свързано с затваряне на устата за публично говорене по този конкретен случай, заплащането на сума за порно актриса която да замълчи за стороното с нея от самия Доналд Тръмп. Всъщност как се стига до така наречения гек ордер? Парите на на Торми Даниел, съплатени от неговия личен адвокат, но той не е само личен адвокат, а е вице-президент по това време, в холдинга на Тръмп, който се казва Trump Organization. Тоест .е. не е просто дребен адвокат, който го плаща с лични средства. И това всичко е документирано. След това ето Тръмп, даже му, му ги връщат в продължение на цяла една година. всъщност, след като се вкарват Тръмп и Майкъл Конан, Майкъл Конан всъщност е основен свидетел към делото. И Тръмп си позволява, както и в много други дела, да се изказва публично срещу както са съд да прокурорите, а и така и срещу свидетелите. И това наложи този ГАК Ордер, който буквално трябва да се приведе, вероятно за таква на устата, за да не бъдат сплашвани отделни свидетели. Тръмп беше глобен и е първият президент в историята на Съедините щати, който е обвинен в незачитане на, на криминален съд. Неговото дело все пайка е криминал. Освен Майкъл Коен, кои са другите основни свидетели по дело и как се представят те? Самата Сторм и Тя потвърди всички неща, които се описват. включително и парите. Парите са получени не директно не от нея, от нейния адвокат. Я обясняла точно каква част от тази сума е получила, как се е чувствала, защо е решила да го направи след толкова време. И всъщност едно от важните неща е, по сути, запис на Тръмп, който обяснява на разни по-млади кандидат-политици как трябва да се държат с жените. Нека да припълним всъщност тази фраза, казана от Тръмп. Пред uh, негови почитатели, която издава какво е отношението му към жените. Аз съм забравила наистина. Наистина ли? Ами, той. <съща> е ужас. А, той а, а, казва, че когато човек е звезда като себе си, то очевидно се смята за звезда, тук говориме много преди да е кандидат за президент. Ти малко си позволи всичко. Направо можеш да ги изграбиш, където си поискаш. А каква е стратегията на защитата на Тръмп? Стратегията на защита на Тръмп преди всичко беше да се отлага. Разбира се, ако това се отложи, ако всички дела се отложат за след изборите, те ще са безмислени. Има ли реакции от штаба на Байден и какви са те в смисъл от това дело и този съдебен процес, който е в момента, влизали в предизборната надправара по някакъв начин? Мисля, че щаба на Байден се държи много правилно, като страни максимално от процеса. Изобщо не го коментира. Една от причините, че това е криминален процес и не е свързан с никаква политика. И е много важно да не бъдат обвинени пряко, че наистина се намесат в съдебната система. С други думи, никаква реакция от Байден. Всъщност, сега в нощта от българска гледна точка, на вторник срещу сряда, ли ще разберем дали тези 12 представители в съдебното жури са постигнали съгласие или не? Сега ли ще се разбере или по-нататък? Само ще чуваме последните плодари на двете страни и на обвинението и на защитата, след което журито в следващите няколко дена ще трябва самото да обсъжда а, вътре помежду си и... Те нямат срок да излязат с решение, но се очаква в рамките на 3-4 дена. А, тоест важна седмица и за това последният въпрос е какво би могло да е отражението на една присъда върху предстоящите президентски избори в Съединените Штати и кои са основните групи от избиратели, които няма да се повлияят от делото, а съответно и тези пък за които това дело има значение, които ще променят вота си. Ако няма присъда, най-вероятно това ще е в полза на тръп. ако има присъда, малка част по някои социологически изследвания, 4-5% са готови, ако той бъде наистина осъден да си сменят мнението от републиканците. Става въпрос. Това обаче може и да се окаже достатъчно, защото в момента изследванията показват разлика от около процент. Процент-процент и нещо. И това е важният момент. И пак казвам 4-5% обръщане и това ще са главно... Градски жени, според социологичесите изследвания, които биха могли да се обърнат при положение, че делото завърши с присъда на тръп. А може би и ако завърши като висящо дело, т.е. без достатъчно доказателства, защото тези градски жени биха могли и да се възмутят от липсата на правосъдие в един да. казус. Да. Това наистина не се знае и не се хваща е с логически следен. Остава да разберем какво наистина ще се случи в един такъв един случай. И е важно да се каже, че поради тактиката на адвокатите на Тръмп, другите дела, които са много по-важни и съществени, най-вероятно ще бъдат отложени за след избори. Това е единственото дело, което ще стане преди изборите. Така че това дело в някакъв смисъл е твърде важно. Интересна седмица за Съединените щати и за вече вървящата предизборна надпревара там. Много благодаря за коментара и анализа на професор Олак Юрданов. Благодаря. Приятно да.